Buongiorno, afficerto 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Mendova se kjo dit nuk do të binte kurth Porja ku është Djetë që shorë mishdashur mm. Dhe sot filon kampionati Europian e-futbolit E vërtet so uh, mm, uh, uh, E vërtet e Do, do, sot do këtë ullërima Fesime Mështë që të qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë q 10 qershor. 10 qershor. Mirëmjeshi Olta Dorin. Mjeshi. Se ma ha ngre. Çt ha ngram. Dallu. Olta është urritur. Është urritur. Është urritur. Apo vetë se po marrim vesh. Jo për të rritur çor. Nuk e themi dot gjithë. Olta është e urritur. Jo e urritur, po e urritur. E urritur. Po po, e thash qellimisht. Okej. Po she, kanë rritur jo ieri. Është rritur. Po jo është rritur orë, e u rritur. Po edhe si jamë ngopur nuk them dot. Falta mos bërtit. Ka më shumë urit se duhet. Okej. Ehm, gjithsesi, faleminderit Ordan, mirë se erdh në program, Jeri. Mirë se jeta, mirëmqenë. Ali Zula je zumenë miqash që bën. Jam normal. Je kritikon më. Ngrënë pir, jetur i ngopur. As u rritur, as u rritur, as u rritur. As i ngopur, fiks, njerë normal. Kemi Lori, <laughs> edhe si Lori njëri, të njëri të normal të pa fese. Nga fjalat ashtu duket. Po, nuk është si ata që lexojnë për gazetën <laughs> <lak e posh, laughs> atje, <laughs> <laughs> no, po s'ka ishte ajo që lexoi eri. Ëmëshalishta. Po, e çarkullon ka në Tiranë. Çarkullon në Tiranë miq dash. Diqoni pak. Të. <laughs> nuk e di sa saktë është ila jo çesë. Është me shumë rëndësi. Ngri një, një pak në radio. I cili? Pritse ndonjë ngri një pak në radio. Prit mirë. Okej. Ja, thoshte se ka një aparat me vete, aparat fotografik. Ky zotria në të. Nuk di et emri i tij është dikush tjetër që e ka zbuluar, një djalësh 36 vjeçar. Ëh. dhe thotë që ky djalë tjetër që ka aparatin të breath lart e poshtë. Kjo do një aparat, më paktën për këtë aparat jo vetëm, aparat fotografik. Oh, okay, thashë ishte në një aparat kështu. Jo, aparat fotografik. Do të bëjë imazheri, magnetike. Jo, jo, jo, aparati thjesht fotografik. Fotografi vajza, dhe yes, në një sajs pornografik. Këti. Si si. Domethan këto janë të veshura apo të zhveshura? Jan rrugës apo rrugës? Jan rrugës. Varet nga pozicioni. Një dhe... sekondë shikoj. Ku janë me mini fund. Por shumon plan të kuvve pas. Këto janë si pornografik. Nuk kanë. Qëse këndojnë njerëz me rroba, rrugës, që fotografojnë për Tiranë, që është si shumë i dobët, po them. Ja provoj. Shumë i dobët. Imagjinoane, pak është ku që janë në buke. Është një grua, do të blej fotografon detajet ai blendi, edhe pse me veshje. Kë banun tulen. Po çeka mañaka artist. Po shëfë një folë? Po, po shëfë disa edhe si... Po janë në shumë uh, këmë femrës A këmë? Ose pjesa e si për me Por pas ka pla... edhe në plajë Edhe dupes. janë një joshëse? Për mua A be atisht jo. Jo, kish foto, foto normale. Por prandaj po them kish. Tanë nuk e di se çka vën vetes qëllim, se kështu foto, se foto ka fotografuar. Por ndoshta është bezdisur dialogu tjetër që e ka gjetur, mm. sepse mund të ketë parë diku që mund të jetë e njohura e tij, edhe nuk është dukur normale që dikush të fotografon dhe në për këtë ka të drejtë. Ti ti Sa nga di edhe, edhe portretet sipas lajmit. Nuk u uh, zgjoj tani po e lexoj. Por që nxjerr edhe portretet e vajzave të grave të ndryshme. Ky tip, ëh? Pa. Ok, mbarova? Mizeriç. Po, mbarova. Mund të bëj një pyetje ti tani? Ti nga e morësh vesh për gjithë këtë? Nga Balkan Web. Po, ok. Sa thash? Kur u thon se? Mos kisë dalë më brapaz. Mos kisë bërë një tag. Ja, ja. Oh, po, po. Kënga <gjën> njëri pra, që edhe një herë do gota, të qetëranosë. Jo, dëgjoni, është është merrën thjesht. A bëhet për Tiranë? Në Tiranë, në Tiranë, në Durrës, gjithashtu vijnë nga Gjy, lëvizë. Në plazh po, përgjithësisht. Plazhën kupton. Pra, plajë, pra, ëh, flasin për rora të plazhit për pra, tani po supozohet që ky pra, është djal, ky kjo mund të jetë vajzë e bën këpun. Po, nuk djetë, faktikisht dyshohet sepse ka disa uh, foto me uh, tek mashkulli me... Tek kjo fajqe uh, pornografike uh -huh. që me ndohet mm -hmm. dhe nuk bëhet me dje se cilar është Ka edhe foto të djelë oshtit po pa pjesën e kopës Të këti fotografit? Po, të fotografit Qe, E ka përde foto trupit vetë? Po, pa pjesën e, po. e ruptova është mashkulli pak fejtë Me roba? Ja, jo. këtë Okay, era from era from lëndë një, një lajm. Një mashkull pa kokë, një mashkull pa kokë dhe pa rroba ka dalë në një faqe, faqe interneti internet. ku poston vazhdimisht foto që ua bën mm -hmm. grave në fshehtësi të plotë gravet e vajzave në Tiranë. Po. Ndërsa ato janë në aktivitetet e tyre të përditshme. Po. Okay, Edhe duke shkuar për kafe, tam. po themin kështu, a? Pra, Frespo, çfarë nga fotot që pe ieri gjuan për shembull ky dekoltes gjuan gjuan këto trupat pjesën e dekoltes edhe të tjerë po normal do duhet të, domethënë, të jenë rroba të pak provokuese. Ato që shikon në foto janë janë rroba seksi janë çu apo ishin edhe rroba normale por kishte edhe me një dekolte më të hapur. Kishte. Kishte të disa rroba. Po çfarë mbi zotronte jerin në zonë? Okej, dytën mi zotronte. Normalisht. Ka edhe ai zgjedhja. Nëse nëse ti vishësh kishte ndonjë grua me shamia aty? Jo. Jo, ha. Bran <mysim> uh, Joseti, sa më konservatorët vishë fotot, mm. Mir -mir -mir -mir. ka qenë si një anonymous. Po them, <mysim> për, për këto femrat që vishën. Po bra. Anonymous, kush guxë ondër. <gysim> <gysim> dhe tani ajo është komplet alogjike se ndersa ajo është një femër që vishet. Edhe bash vishën, falni. Gjithë nëse është një femër personi që preferon rrobat, mm. po themi Disi, naksot temperatura 29°C, që ne duhet më shumë. Pra, Altini më thotë, sepse duhet sigurt. <laughs> ky, ky që mund vajza që ekspozonën pak, mm. po them. Se të, jo të gjitha ekspozohen njësoj. Ma thani, jo të, të veshur. Disi më lehtë. Ka një problemi më më aty se kalojmë në një temë komplet tjetër. Problemi është që ti nuk ke të drejtën ose të drejtë zotri, të bësh fotografi të portretit Jeb tim tretem, apo të pjesë të pjesë të tjera trupore dhe ti heti sajë. Ne do të vrojmë po e fal po fotografoj rrugën Ismail Qemali zonën dhe nëse ti ndodhesh Jo, ti nuk po po fotografon rrugën Ismail Qemali. Gajatim... Mos <laughs> je, shko, je, je jo, je ka fokusuar tani mos mbij. Je fokusuar te këmbët e mia, atëherë. Është portret, dakor, me portret. Ka një dallim shumë të madh. Ti ky ka një problem me këto kshu, jam dakord. Ndoshta s'ka problem por ishet shtrëngt, edhe që ajo është në rregull si aktivitet. Normal. Merret vesh. Nuk po, nuk po e them un tani se kjo është mm. normale që. Por fotografosh... mos mos kaloni te kjo pjesë. Ja, po edhe edhe kjo tjetër, jo, e kam vetëm për kështu. Ky ky koncepti tjetër që un tani si rrug dua. dhe un skam të ti sked të drejtë të fotografosh mua në rrug, nuk ligjërisht nuk, nuk, nuk është ashtu. Un Verof, edhe ky po koncepti tjetër. Un po flas moralisht. Un po them, un dua, ai ka një koncept. Un dua të bëj një foto parkut Rinia. Po, Anishtoju po, të themu njerëz që janë parkurin janë dilin ju gjithë për arsye të parkut. Atëherë ti do shkosh në një kënd që do e marrësh një pjesë të madhe të parkut dhe nuk fokusohesh vetëm tek një individ. Tek kofshët e mia. <t> <lif> <lif> <lif> <lif> <lif> ka ndryshësi këri. <lif> <lif> po mos nga dyham, pasi, si Pe, i ngatroni të dyja mëse po i marrësh atë. Ti do të bën fotografin e parkut. Ja, pra jo. Ti e bën nga larg, Sash. që do të thotë njerëzit nuk bëhen ashtu dukshëm. Nuk qilloje për shkakun që dikush kalon mua atje dhe është i dukshëm. Del para objektivit. Si kemi para fotografish shumë jora në botë. Po i duket portreti dhe ti nuk e het në një faqe pornografike pastaj. Po jo por nuk Jo. aja. <risa> <gülh> <kete> ka dallim. Po si di kam? Po nuk jamun mirë. Do e di që s'e di. Unë gati me marmesh. Nuk di gjë. Do i kam fshir të gjitha. Ai. Ka njëri që fotografon goca. Kemi <gles> 90 komplimente për ju. Le uh, të shkojmë nëse keni dal. A jeni domaui me adresën e façës? Nuk no, bëhet me djalë drejtë. Nuk yeah. bëhet me djalë drejtë. Po ti ngaj i pëfavorit. Apo si ka si atforun. Ka djalë. Domodin ka djalë. Ai djalë ti tani do të rritet. Ka djalë. Ai djalë ti tani do të rritet. Ka djalë tash, jo ka djalë. Shok. Mirë. E dëgjojmë qrovamendah. off the walls, nights are made of kiss and makeup, it's on the edge of emotion only. And I guess I still go back to the dark I'm trying to clean up the mess Girl, I don't know where to start But in the season I'm deliberately needing a fire to burn in our hearts Got me fighting naked, nothing's stay cool We're tearing pain off the walls I'm so made of kiss and makeup It's on the edge of emotion, oh yeah Chet Faker misdashur të travel with us Ora 7.7.23 Mirë më gjësë gjithve Mirë më gjësë që të gjithve këto që t'jeni mm -hmm. Dhe gëzuar Kampionatin Europian Futbolit Gënë i sot Gështë Is... e rëmbarë Super gjërë Kemi të një jërin që të nga frimzoj Për ditë në sotme jevi jëri me, me shprejnë. shprejnë të në të frimzojse Dhe olë të minë njërë pas kësaj Do të randimojnë me, me mm. motin Atere, shprejaj që unë kam zjedur përsot është një Leonardo Da Vinci dhe është kjo Hekuri ndryshke nga mos përdorimi mm. Ui humbet pas tërtin e ti Prevention ndrymit Kështu edhe mos veprimi Than energjine mëndjes ah, Dhe me da njëri që rikot mm. Te i këna e në shkajta Po se përdore Normal, po se Kjo që nga përstatus <laughs> To në që nga oh, përstatus Kjo është vërtet shumë e bukur. Jo shumë vetëm ai, zotëria ka thënë nga provoja ndoshta, por tani është provuar edhe shkencërisht mm -hmm. me fakte të njohura shkencore. Edhe një herë të lutem. Hekuri ndryshket nga mospërdorimi. Uji humbet pas shtrëtitin e tij për i vend çndrimit. Kështu, po. Kështu edhe mosveprimi than energjinë mendjes. Ëmbe mm, ka thënë Leonardo Da Vinci. Bravo. Shumë e bukur e pas ka thonë. Është burri më xhule Leonardo. Normal. Për e mderit... Të ljuta... <laughs> Njeri... Ja këtë i gjua të mishdashur, tani e dhe... Moti për ditën e sotme, këtu në klubin e mqesit me Olten... Njeri... Nënë të mbëdhjet grad në këto momente... 26 dujet maksimalja për sot... Uh. Dhe 55% janë shansët për shikë... Oh. Pri të të pikoj rrethdrekës, rrethhorës të mbëdhjet... Deri rrethhorës 7 mbëdhjet... Hmm. Por në mbrëmje... Do jetë ko e mirë Në mbrëmi do jetë ko e, e mirë Pra ndeshjen mund të shiojmë jashtë jasht. Nërkoj që e djela paraj qitet e mirë 27 është maksimalja 80 është minimalja 10% janë shancët për shi Pra nuk do pikoj mm, do Ndërko e djela 90 grad me ulta 26 maksimalja 95% janë shancët për shi oh. Të djelan, oh. djelan, djelan. djelan. kem i shi Të djelan kem i shi Të djelan kem i shi Të djelan kem i shi Të djelan kem i shi Mirë, fare mindele të olta Okej, okay. mm -hmm. ishte fund javë pa shi, si? ta një fund javë dhe mëndeni djela me shi Po pra pra Një dhështu një ditë kështo Matje Hëna dhe Marta javës që vjenë Janë me Shad. shi Janë me shi Vaqdojnë tre ditë shi Super, me që da të shionë një mm. Europianin, mishdashur Kjo është me mm. mënë të si Dje dhira... Më fillon një film Në dhe nga orë një më djetë më duket Më fillon një film Fillon një film Në fillon një film Po Që unë kam par Friday Night Lights me Billy Bob Thornton mm -hmm. është historia e një grupi çunash nga një qytet e vogël në Texasin perëndimor ku futbolli i gjimnazit është okay. gjithçka. Ëh. Mm -hmm. Edhe gjithë presioni i qytetit është mbi shpatullat pa themi të ñomas ata 17 vjeçarë në shumicë. Kytrat e tyre, e ëndrat e tyre, e tjerë e tjerë e tjerë. Po shumë shumë i bukur Friday Night Lights. <laughs> Aure kam shumë qef Shushe mkavi po thua i se njishit, je Duke mandzori dhe gjumi njishak shumë Pas taj si kruun gjalla dhe pash Edhe njërë tjede dhe dhe në fund O është njëri si dhe monsë, je Një buba Miles mm. Shë i në tjallosh afroamerikanë që vrapon I cili gjithë ëndrat E ka rritur gjajaj I ka të e kë shansa që të marrë Bursën për universitetë edhe pasaj të bëj një jetë, të bëj të profesionistë, mm -hmm. të i blej të gjatë gjatë vila, makina, nga shumë të varfër, po talenti ti është aj që madhë, sa që mund të nëzjerë nga varfëria, edhe të i bëj zëngjin, vetëm mm -hmm. nga talenti futbolistik dhe aji zdi ashtë gjithi edhe në përvesht të futbolit, edhe thuy e gjuri, mm -hmm. në gjurit, në mënyrë të pa riparushme, edhe aji zolluaj më kur, kjo është idea dhe do të betet aji që ës edhe qanë pasta, e tjerë, tjerë, që që qëmë Ja ku isha unë duke... <të> duke qërë edhe tjerë, ja Unë e dhja se që të në tofë, me po it, prepare... ja. Po shkëmë, duke njerë e di se së farë ndodhë po prapë Po firëm në sport, emotionale. janë firëm shumë në mirë filion. Se sportin tjerë, e ke parasyu shë Sportin ka të pëjshume karakterin Mhm Se sa, sa jenë gjëndi tja, po shë tjerë, tjerë Për nejse, mm. këto janë mua më përqenj Firëm në sport gjithë po më për shumë, këto me Um, është aji finu me Al Pacino <të> uh, Any Given Sunday Zdo të djelë malkuar mal është për të thyrë Edhe aji është super finu Oliver Stone e jo për ata Për qënë shumë e më Për qënë e finu? është i mirë Coach Carter për shumë Që është me këta qume në basketbolistat Me Samuel L. Jackson Edhe aji është finu shumë, shumë mirë. Da, i mirë Dhe aji finu me sportin Për gjithës ishtë finu me mirë Fade Out Lines <të> është kënge mirë Kjo është nga Dhjetëvjet mirë tani në klubin e Më mjeshtrit ora është 7:29 minuta miq dashur 10 qershor dita sot fillon kampionati European Euro 2016 jet yes. Could take a real bite The juice pouring well over your skin's delight The shadow it grows and takes the death away Leaving broken down pieces to this priceless ballet The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the fade-out night The shallower it grows, the shallower it grows The fainter we go into the deep-out night the party with weather in front the, the shallow end grows the shallow end grows the fainter we go into the pit out now the shallow end grows the shallow end grows the fainter we go into the pit out now heading deep down we slide without noticing our own decline heading We're hanging on to it. Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Stacey's got a brand new girl. Që të dëgjoni këngën në Radio Klub e Fem gjat klubit të mëngjesit, dërgojini SMS me tekst. Kënga e ditës dhe e mërën tuaj në 0699 207 10 222 me se shdërgu e si i parë fiton një durat Këm nga editës Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në klab FM në 100 tiktatë <laughs> Hello. Doa të bëj një falënderim të veçantë për dy stilistat e shkëlqyrë, Blendi Salaj dhe Lorin Terezi. Faleminderit. Faleminderit. Për çfarë? Ah, ç'më mbërryeri si Dordolet me. Në, në fund <laughs> talenti i çunave pozbulohet. Faleminderit. Të... Veshin vajza. vajza. Prapë mendoj që Shponja është çikpost. Talenti. Ëngrita Lori ai <laughs> <a> sa mund. <laughs> talenti i mund pozbulohet. Arsish me Lori që koka të Shponjavës t'in aty ku duhet. Mund Lori jemi stilista, domethënë. Pa. Lori mund, nëse uh, ne na del nami për stilista bash, do të ishte me emër kompanisë. BS. Nacional, jo. Nuk t'ja bëjmë nacional. LS. LS. LS. LV. Le manjës, le lëbë, lëbë Lëbë bë. <laughs> Ose bëllë Blendi Lori Bëllë Jo, është ajo duhet Të firmosim Duhet, për duhet Bëllë ose Bële. lëbë Bële. Pa, Me shkërtim Dolgjë nga banë Bëllë Tek rrugë nga Bilal Gjaferi Sa kisha pa e të gjohë këtë rrugën Se nga Bilal Gjaferi Ke pas funë anë në nga Bilal Gjaferi mërba? Pa ja me Lori në shkoja nga herë Kure t'i gjohë? Atelier <laughs> Atelier Bilal në just... gjësë Mirë mqesi që të që të që dhe mirësikën i ardhur në krybin e mqesit Vale dhe Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e klab të vëzë Shdo mqes me ju Sot është e premë dhe muzikën e zhjit një vetë Këshu që mund në shkruani Në 06.19.17.22 Ose mund të vini në faqen të në Facebook është facebook.com fraksion krybin mqesit Facebook.com Ja, kjo fëtu Fraksion krybin mqesit Bas pak do të kemi edhe Gimington Studio një klasët për uh, bota djeshme që është një uh, liber nga stevan zvajk mm. dhe po kjo është duke ardhur pas uh, pas orostet këtëm kripin e mqesit unë s'kam berako ma anagramën nga të jeri s'ka problem më të abudhë më dhëmë mendoj që po mi qëtë doaj që të, mm. të beja një pyti nga aktualiteti për të njësur lojera tësot sepse kemi dhe tre filmë mishdashur Save the Oz The Conjuring 2 dhe Warcraft Por uh Cineplexinson ne kemi shumë filma. Mhm. Mm të jepim ditën e parë, le ta bëjmë që tani. <coughs> Gatë? <i e>? Gatë? Yepi. <coughs> Dëshira e madhe e nevoja për të ndalur daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mm. Ka dy burrash dy ish rivalë të vjetër të politikës angleze. Cili janë këta? Tony Blair mm. dhe këtë kundërshtar të tij të dikurshëm. Okej. Okay. 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. Nevoja për të ndaluar një dalje të Britanisë nga Bashkimi Evropian pra bën së bashku Tony Blair dhe këtë rival të tij të dikurshëm mm. të politikës britanike, cilin 0692070222 Ho oh, hey është tani nga The Lumineers, si jeni me klubin e Mqjesit. Sot muzikën e zini ju mos harroni. 0692070222 I've been trying to do it right I've been alone all night I've been sleeping here and staring I'm sleeping in my bed I'm sleeping in my bed Oh show me family all the blood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 në klap pi në nabës normal dhe të përhet si kohë kraj modus në shtupi Dhe këshu duhet që telefonosh edhin shërbimi taksi edhe diqka edhe në cishme është të kërshërbim blendi që unë disponoj është që ne shërbim me taksimetër Qa do të të taksimetër? E taksimetër do me dhe në është një është një metër taksisht është aparaturën pra... Taksishtë dhe dhe dhe dhe që ti paguar pak më ndryshe se se qmime që mund të... To, nuk mund të abuzohesh ti je i korveti i tarifën përpara oh. mm -hmm. e ke përpara ballit tën tarifën e mund të shikosh se kaç kushton mm -hmm. a kupton okay faleminderit dëldi për, për distancë Tirana aeroportu unë mund t'ju ja sugjeroj njerëzve çmimin uh -huh. tim 1500 lekë vllendi deri në aeroport ose mund të shkojnë në aeroportet presin tik dhe në kthim domethënë shërbimi është 2000 lekë të reja domethënë që kompanitë e tjera shërbimet e tjera taksi Jo, po më shkruaj më të lartë. E kuptova, e kuptova. 2000 lekë vajtja. 2000 lekë, shumë mirë. Vajtja. Dheroç vetëm për të shkuar është 1000. Mirë, faleminderit. Dịqojemi më vonë pra, a do ta bësh, a do bësh të bësh këtë çështë të, të informimit? Po, po problemi, jam yemi direkt tani. Mund të themë kemi trafikut kryesorë, rruga Durrësit mund ta kemi edhe pamën, ka trafik edhe në këtë mëngjes. Ëh, mm -hmm. lëvizja që vjen nga autostrada drejt qendrës së Tiranës ka probleme edhe afër të rrotullimit Zoguzi, më tej drejt qendrës ka dhe probleme, dhejt, dhejt tuzit, ka probleme deri pak drejt kryqëzimit e rrugës Fortuzit tek Ministria e Smit. Rruga Kavajës deri këtu kemi lëvizje të mëdha, sërish sot e premte deri deri vetores së 10 paradites do ketë lëvizje të mëdha. Kemë kryqëzimin tek sinjali i torti me trafik të pjesës që afrohet qendrës Tiranës, ndërkohë që rruga Elbasanit është shumë shumë e qarkullueshme, nuk ka as i vështirësi nga Sauku deri në qendrën e Tiranës. Gjithashtu rruga Bardhyluna Nazaz sipër me nuk ka probleme me trafikun. Una Zajposhme, Mohamed Gjolejsa, Kryzimi, Slimshyrit, janë që të qargullusme, ndërkohë që edhe bulevardet janë pa trafik, bulevardet zë okupar dëshmër të kombit, mund të tem që dëshmër të kombit dhe dhe to është në vjetë qargulluat normal, pas taj duke që në blokimi asim vëshësi, dretur së të mjetëve, po e për gjithës me asot bërë në bërë aksit kërësore, kanë levizje dhe fluxet të rënduara. Faleminderit El di, faleminderit El di. El di merrni një dashur nga Radio Taxi Classic tani tek muzika shkojmë me një LP me Lost on You në klubin e Mqjesit, sot muzikën e sjellni vetëm të na shkruan në 069 20 70 222 22 069 20 70 222. 22. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmëngjes, mish të keni ardhur në grupin e mëngjesit vala e Club FM në 104 edhe në ekranin mm. Mm. e Club TV. Un jam Blendi du bashme një herë. Mirëmëngjes të gjitha. Unë me Altinin. Good morning. Me Altinin dhe Mjese. me Jorin. Kishim bën një pyetje olta nga aktualiteti dhe tham se kanë bërë bashk për të mbajtur Britaninë në euro. Jan. John Major. John, domethënë e thamë Farin mm -hmm. që ishte zotit Toni Blair dhe dhe John Major. Le John Major. Bravo. Samiu 584 mbaron numrin fiton dy bileta për, ka, uff, bileta për në Cineplex. Sami ka sot ka virëda për në Cineplex me dashur. Unë i sugjeroj një nga filmat që mbaron para orës 9 në mënyrë që Po jo, skaqje biletat e fituara mund t'i jepni edhe dikujt nga familja që nga, s'e shi shi interesuar ba, ba, ba. për. Jo, jo, shikoj kemi shumë bileta, Olta, ku nuk ka konflikt orari. Pa, se, ka, po sigurisht <laughs> që hapo. Po më vjen natën, për çfarë? Se kam një muaj që kushtojum futboll. E kam nisur muajin kështu më të rësi. Okej, okay, mirë. Faleminderit. <laughs> save, save the Oz, The Conjuring, The Warcraft, janë filmat. A sotm qiu Warcraft ka mm. ka bërë bujit madh e shumë shumë i kërkuar, si vim shoi parë. O kemi nërën 15, nërën 17, nërën 19 Nërën 20 e 15 dhe nërën 21 e 25 Për të fin, për Warcraft, sonë dhe në Cineplex Kam gati anagramën? Jam gati edhe mm -hmm. on E jë bërë të bukur Përëm diri e tjeri Kam bërë një që një tip Dizajni mm -hmm. Loj Stilimi kështë Jakë bërë geni, anagrama Anagrama, në klubin e migjesi Anagrama, për sot është kanabjar mm. Kanabjar mm. K-A-N-A-B-I-R-E Kanabjar 069-27222, dërgonë me sashtë qëtuaja Kanabjar Dekord Në duke si në një nga këto produktet në pse bashkuara për shkakun ku mm. ku është legalizuar kanabisin Ka edhe produkte kështu të ngrënshme. Po, karamele, gjëra, çokolada. Ëh. Mm. Prandaj ju sduan ti përfshijnë mushkrit në Ëh. Mm. Por që mund të jetë një lloj revanie me A kanabis. Kanabiar. Po. Çuçi zakiza kanabiar. Për çfarë luajmën ta? Për një fresketeca. Për një kontroll të plot mjekësor nga spitali spit Amerikan. <laughs> Një kontroli plot mjekësorë në Spitalin Amerikan, për duhet të zgjit një anagramën miqdashur, duhet të rripendos një gërmat në fjallën kanabjarë <të> për të lërë një fjallë të re. Për të bërë një fjallë që ka kuptim në gjurën Shqipe. Nuk është farë të ebështirë. Aspak. 0679 2722 0679 2722 Një tjeter bjëti nga aktualiteli dhe dhe dhe dhe bëjmë pa muzishki program e tjera tjera, tjera Hmm. në Franc, në Prag të... të kampionatit, kampionati i Evropian të futbollit. Hmm. Më saktë në qytetin e Marsejës tan hmm. janë përplasur fizikisht Marsejez me me Fansa të këtij vendi, të cilit vend? Hmm. Të cilit vend? Hmm. 069 20 70 222 22, dërgon mesazhet tuaja. Në Marsej ka pasur përplasje fizike, midis njerëzve, me ngrusht? Po o oh, oh. të qytetit, Marsejësve dhe franceve të kësaj kombëtare. Mhm. Mm të futbollin që do të jetë në Francë. Kuptova. Mm mhm. Gjëre një të grusht, ha? Do të jetë një nga 32 mm -hmm. ekipet e kualifikuara. 0692070222. Mm -hmm. Kush ka bërë grusht? Sherr me të rrasa. Oh, oh, oh, oh, oh, me të rrasa yeah. në Marsej. Wow. Po. Ha ha ha. Do i dizde. Wow. Më lepa fjallë Përgjigjat Waving Flag është nga Kena është e kërkuar sotë mjës, në sotë mëgjes Në krybinë mëgjesi të sfatë të citë në ju muzikën Miqtashur sepse është e premë të Kristiani e donë të këta Waving Flag është atmosfera Jagu e ke Kristiani, kjo është për ty dhe për gjithju Mëgjes 069 20 17 222 për kërkesat musikore Mëgjes 069 20 17 222 për kërkesat musikore to change, singing we found love in a local rave, no, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out, then hope and pray, I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila, I already know she's a keeper, just from this once more act of kindness, I'm in deep, if anybody finds out, I meant to drive home, but I don't call it now, not sobering up, we just sit on the couch, one thing lit to another, now just kissing my mouth, I, I need you me. darling, getting full feel it and rush and do you from your head to toe oh.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 Mjësorës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit në klab FM Në një shimfikat Mirë mëgjes Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit 89 minuta në kdo mende Unë jam blendit u bashkë me jeri Mirë mëgjesit gjithëve Me Altinin Good morning me Mirë mëgjesit E sa vë të gjuam nga Ed Sheeran Kjo ishe sing një moment më par pa, Ed Sheeran me që Jemi kdo është akusuar tani Dhe goditur me një Pa di për vjedhje muzikore apo oh. për shkancë kënga e tij hiti i madh photograph mm -hmm. që pati uh, gjat vitit kaluar dhe këtë vit tam që vjen diet uh, një këngë e suksesshme që kanë uh, hot 100 uh, sipas akuzuesve kanë vjedhur not pas note oh uh, on the note per note një këngë që quhet amazing Ne çega kënduar njërin ndër ishfituesit e X Factor me emrin Matt Cardle. Kënga mm. është prodhuar nga Martin Harrington dhe Thomas Leonard. Këta janë dy kompozitorët, ëh, mm -hmm. tekstshkruesit dhe Kjo këngë ekziston, që ne do t'japim një gjykim. Po, ekziston dhe unë do të të jap ty një mundësi që ta gjykosh. ëh, mm. uh, më një herë. Je gati? Jam. So you can keep Kjo është kënga Ascension. Ah, oh, një sekond, se e luajta këtu. Kjo ishte njëra. Ah. Oh, Mufiq fare. Oj, oj, oj. S'ka gjë. Dua edhe... një sekond. Nuk ta roboja unë. Por jo, unë mendoj se i ngjam shumë. Me tënd drejtën. Po, sepse si ston edhe ajo është not pas note. Edhe në këtë. Do në thënë është të thonë është e vjetër me pak çaj. Ndyshohet Ndyshohet Nisa e si qënë nuk është se duket nga këta Ajdu du Jo Ndukë ti ndershme Kushtë si qënë duket qënë një një një në një në Kushtë si mërveshme, tina, person Kushtë si mërveshme Nja Lori <gjali> Lori, di A mundë të qëjë mësërin e përqumur për një për moment, sa da përkati këta? Pa tjene Dekord Një sekund të janë gremë se... Gria nga të shë pasmë. Gati. Do në më ndoj që karakterin një riut nuk gërshonë, bas një mozhe të caktuar, unë këshu janë formuar dhe këshu dëvdes. Gja në pak me eldim, po nuk është të eldim. Jë, jë. Wow, a mund të gjemë edhe një herën të luta? Pa tjede. Do në më ndoj që karakterin një riut nuk gërshonë, bas një mozhe të caktuar, unë këshu janë formuar dhe kë Ok. Oh. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Siqë e kam dëgjuar. Ka. S'zërni bra. Mos nuk më thotë gjë. Në fakt nuk është se flet shumë në media. Mund ta gjem më njëherë, por është shumë i mirë. Unë me ndoj që karakteri njëriut nuk dyshon Bas një mozhët të zaktuar Unë këshu janë formuar Dhe këshu dëvdes 069 207 22 069 207 222 Snuk Se kam i dena tjo Nuk e kam i dena Give me frozen star so you can keep me insert the pore ky pra es et shirat how did you find me the came out no where like like leave holding me closer to i paska vjetur can you hear? Ah? Anjan. Po Anjan. Shum Anjan. Si si. Ti se nje familjistë? Ës nga video, e çironi se janë sa video të vjetra që janë pjesë e asaj. Ka vënë kastile që mos ta kap sezon. Pa pra. Nuk e di. Mu a kushun duhet të di, atij që në njëer, po dëgjosh notat, janë janë pothuajse identike. Njëzhet milion dolarë kërkojnë Ta një me këto shifra njëzhet milion dolarë Shë si menjëri parasushtë të po Ka një që, që këta kërkojnë njëzhet uh, milion dolarë Dhe kjo vjen edhe pas të saj uh, Ati rasi tjetër që ishte vitin e kaluar Kundër Blurred Lines mm -hmm. Mm -hmm. Ata paguan 7.8 milion dolarë në Po them gjob tam për uh, marrjen e këngës nga Marvin Gaye. Kish marrë ato uh, sampling-at e tyre dhe këta kanë të njëjtin avokat. Ëh. Ah, që mbrojti? Që zhvaturi. Uh, uh, që mori 7.8 milion tati, për ata. Nëse ti vjes, je ti i pari që ke zhvatur. Uh? You will always have to pay. Hmm. Jemi oh, jo, unë dakord jam këy uh -huh. leti paguaj së fundi ka lekë. Ka lekë, ka lekë. Ka leka, ka leka. Ok mir, uh un menajë un menajë Kanga Kanga që janë shumë me Kanga amazing. Edhe uh, pak më vonë do luajm amazing to plot. Jan da. identike. Oh. Jan gjan shumë. Vetë sira është një hajdut. Është. Është oh, oh, oh. <laughs> një kokrë hajdutit. Është eh, një ri pa kreativitet. Po. Vetëm dobë tash janë janë dashë. Edhe i korruptuar. Është shumë shumë akuzant. Edhe gjithë anëto tava tonte reformën e drejtësi. Fondi i shtetit këtu.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 Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Xhlibi Mëngjesit. Ora është tani 8:22 minuta, miq dashur. Anagrama për sot është Kanabiar. K A N A B I A R. Kanabiar. Mhm. Uh -huh. Do të rivendosni këtë gjermanë formon një fjalë. Ta dërgoni atë menjëherë në 069 20 70 222 në mënyrë që të filloni një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, si shprehton Olta për sot apo jo Olta. Mos më lëre të gënjej. Absolutisht jam. Ashtu. Palim në derit për presenës në këtu në studio Edhe miku ton, zotë e agim baxi Gimi mjë mqes Gimi mjë mqes Mjë mjë mqes Gimi mjë mqes Gimi mjë mqes Gimi mjë mqes Gimi mjë mqes Kritiku letrarë që qëtë të prendhe në mqes Vien e na viziton Në studiën ton për të falur për një liber Sot doth të klasim për një liber uh, Kor më pyesin për, për shumë për ato djetë libra Që më kanë përshyre uh, ka për m ë, kjo më ka mka lënë mbresa shumë të forta, me të thënë drejtën. E kam lexuar vite vite më parë, por uh, më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe është uh, nga Stefan Zweig, autobiografia eti, e tij e titulluar Bota e Dëshme, me nën titullin Kujtime të një European. I përkthyer në shqip nga Aristidri Stani në një mënyrë shumë të mirë, është një botim me të thënë drejtën cilësor që unë shikoj që ti e paske ska lafitur fare ngjimin sepse sepse e ke përdorur shumë. Vazdoi ta kem atë zakonin që nuk i kursej librat për të dhënë për të dizuar dhe fati mal që Fatimand që është rikthyer sepse ka shëtitur në disa kopja imën e themi shumë shumë shëndes, shpët, da, jo, disaher, po e shëndetshme domethënë. Ës lexuar atë ajo disa herë por kjo Etësi dija tu shprehet me atë budallan që jep dy hera budallan që thënë. Do të vazhdoj akoma ato... të Kuliber është Sevenzike tregon jetën e vet. E merr që në rinin e hershëm që në kohën e shkollës e deri në gjithë deri në fund jetës të jetës tip praktikisht në 42-shin Sevenzike vret veten në Brazil bashkë me shoqën në kulmin e fuqisë citleriane kur boda duke sigur Në kulmin e zgjënimit të tij. Do të shkonte në djall, sepse ishte hera e dytë që gjente një luftë dhe kishte kaluar traumën e luftës së parë botërore dhe ku kisha e atë pasur gjithë madhë të gjithë njëmi në atyre njerësve cilët nuk reagu në kone dur e, përshkronë në mënyrë tjerës a kone shme atë moment të indiference tek vjenezet edhe tek londinezet edhe tek, tek një pjesë shume mirë e Europës që e konsideroshin si shumë të përkoshme pa parashikuar atë gjemë të madhe që do të vindë më vonë me i tërin dhe e, mesat duket e, nuk mundi do të më, ajo mëndi e brilante ta, ta, ta, ta ka percentën më tutje mm atë është gënjim sepse ë uh, pa me sy të tij një humbje totale të gjithasaj çka çka ishte ngritur. ë hmm. uh, është një ngadalëbërat fundamental, në sa duhet ai në momentin e shkrimit të paçi që ka qenë vetë personazhi koha sti shumë i rënci i shumë i rikthehet uh, sot kemi kujtimin e një europiani edhe edhe duke duke kujtuar që sot fillon europiani i mm -hmm. pa. Është një ngadalëbra që që të mbetet gjatë në mendje ashtu siç thejë që, që kur e lexon sepse ë uh, duket sikur e ka shkruar dia ë uh, teksa shikon ndryshimin e brezave që e përshkruan shumë mirë se si një brez shikon një brez tjetër se si ato ajo pjesë që ka përgjegjësi që të reagojë domethënë në momentin kur nuk reagon dhe kur shikon si të përkohshme se çfarë uh, gjëm është mund të mund të lejohet të vini flet për indiferencën në këtë indiferencë domethënë ai është ai është një, një një revolt ndaj indiferencës dhe të u, që, uh, po të kemi parasysh për shembon këtu që po thoj se ka qenë më të njohur shumë mirë gjithë bashkëkohësve një bashkëkohësi më mirë me Freudin në A punuar shumë me mirë, Valeris, e, e, ka patur mik Bernard Shaw në mm. gjithë pothuajse të Romero Lanin, Andrej Zhidin, domethënë njihin në kodët e tij sepse që pat ifatin të përkëtyri. Ne jemi ndoshta më më me kultur të të kohës veta, ajo që mua më bën përshtypje është se këtu janë në disa linja që zhvillojnë paralelisht, për shembull ai tregon kodet shkollës kur merremë përkthim poezish nga anglishtja në gjermanisht. Isha ka diçka interesante aty, më mm -hmm. shumë. Dhe e, e, e, e fidon në shikon në rëndjin në, në momentin kërë krason Frans Ferdinandin me të më pashmit dhe thot e hun bishklëqimin sepse kjo nuk i ka më mëndin ta këthe i vjenën në qenën e kulturore ku ishin gjithë dhe imaginuar shrevol, të shrevolt për shumë ku vud drejtori teatrit të vjenës një djall të dirënt, sak, sak shkaluar 3 djetat u bë legjend nami se si ka mundësit të jetë në djall të këtyri i dhe mëtën dhe thot të haron për shumë se si brezat kanë nëshuar Schubert i ishe 31 vjecë të të dhe, e i, dhe mu thënë, Mozart i, gjithë të merë mm. moshin që në të 30 të 30-at i këshin bërë dhe për të atyre më të mla, për po, në të më të si reagon, së si të ndryshojnë gjithë të raportet mes brezave, mm. me të shp shpesi, e jepa të shkollimin dhe ka aty një, një gjithë shumë interesante që gjyshrit dhe prindri tanë, kishin një shpreja që, që paraja është vendem një mjetë, kultura është dhe familjet familjet hebreje siç Zvayko i përkise një familje hebreje në në Vjen ë uh, ishin gjithashtu shumë të dhëna pas shkollimit të fëmijëve, dgjidonin ti bënin mjek, dgjidonin ti bënin po themi uh, në kontopozita, avokat, bankier, këto uh, punë të larta. Dhe ajo që më mbush topi është që ai tregon me shumë kulturë, me edhe në udhimet që bën nëpër Europë, kulturat e ndryshme Njërëzi që ta konë Edhe në të njëtën kohë atë shëmbjet të, të sistemi Do më dhe në atë, atë kur njërëzi qështin shpin për një, një theshme patate Se s'kishin më të hanin Bas ruftës parbotrore Do më dhe në ajo uria që, që ndodhi e, e, Se si bota pëndryshon dhe për rreth tyre Se o mos në fund Kër vendosës sistemi i vizave Edhe aji nuk mund të kaloj më nga një vënd tjetëri Në ashtu si që shëmsuar të britën e për Europë a, Një Europianë Ai nuk nuk e kuptonte këtë, prandaj edhe thotë bota e dieshme, kjo nuk është më bota ime, thotë ai drejt fundit, një botë ndar, një botë me me viza, me dogana, me me letër njoftime, me pasaportë. Ne përjetuam shumë mirë, do të them, prandaj thashë është një libër që duke sigur e ka shkruar Dje, domethënë, sigurisht e ka shkruar në çdo. Por fakt është bota ku unë kemi lindur dhe jemi rritur, për shembull unë kam lindur në një botë kam në një sistem këtu ku kuas nuk dilje dot nga nga Shqipëria, por pastaj reagjën e pjesave. Po të gjitha, të gjitha do të them kur ti përballesh me këto dhe kupton që Europa pas së shkëndikur një kontinent ku ti lëvizje lirish, ku ti nuk mm -hmm. ndaloje në dogana ashykundi dhe ku çdo vend ishte vend i hut sepse ti thjesht përkisie aty. Ngulcimin e solën pikërisht luftrat. Po pikërisht? Ështe ishte, ishte luftë ajo që solli këto pikërisht ndarje sepse menduan, me menduan se mund ta shpëtonin vendin e tyre duke qenë me kufi me viza dhe me mungesë euh, lëvizje nga njëri vend në tjetrin. Sepse po të kem para sy është në kohën kur flet për ardin e Iteris, do të thënë në atë raportin që ai ai rezultohet me gjithë pjesën e Evropës që kishin mundsi ta shikonin dhe elan ashtu, do të thënë duke e konsideruar thjesht si një përkohshëm, si një si një moment përkohshëm. Aty ka momente të arsye të raskonshme ku ai flet me me një lloj admirimi për për njohjet të arsye të raskonshme të mbarshme. ë mm kë bisedat në fund fare me me Freudin, një njeri që i cili në kohën e tij shpërfillej dhe pyetja është tani që sa nga bashkëkohësit e Freudit i njohim. Mm -hmm. Ja ku kam ja ku kam këtu një, një fragment këtu ku i përket Freudit. Kjo është nga faqja 471 nga libri oh. Botë e dieshme kujtimet e një europiani. Gjatorëve që pada kaluar me Freudin kishin folur shpesh për tmerrin e botës italiane dhe për luftën. Si njëri human që ishte tronditur thellë Por si mendimtar nuk habitej as pak nga i shpërthimi llahtarçëm shtazrje. Më tha njëherë, se një herë se e kishin quajtur gjithnjë pesimist, meqenëse nuk pranonte epërsin e kulturës ndaj instinkteve. Dhe shtoi se tani, sigurisht me këtë, nuk rrenohej. Të gjitha shikonin se po vërtetojë në mënyrën më të tmerrshme mendimi i ti tij që barbaria, instikti elementar i shkatrimit, nuk mund të shrrënjohej nga shpirti njerëzor. Mbasse në shekujt e ardhshëm, sipas tij do të gjende një mjet për të ndrydhur këtë instinkt, së paku në jetën e përbashkët të kombeve, por në jetën e përditshme, në botën më intime, ato do të vazhdojnë të ekzistojnë si força që s'mund të zhduken dhe ndoshta të nevojshme për të ruajtur një farë tensioni. Prandaj, ju jeni jo të zakuhshëm dhe, dhe po të lezosh novelat të kuptonë atë praninë e, e pra Freudit pasi ke ke lexuar këtë autobiografi, domethënë, kupton atë ndikimin, ndikim kujt nuk në mëndi, i mbetet në mendje ai do instikti tek 24 orë nga jetë një gruaje ose e fshata perveluse mm -hmm. amoku. Ëh, një novela e cilet kush i ka lexuar ka ka gjithmonë dëshirë të të rilexojë, do të thënë, sepse është nga ata autorë që mbetet në mendje gjatë. Me të gjithë përshkrimin i jep jetën në një njeriu që e ka njohur mirë me një me një kulturë të arsyeshme me një zyrësi do të thënë për të kuptuar shumë mirë gjithë atë raportin e e e kohëstit, do të thënë, mm -hmm. për të thënë gjëra në doi revolte që ai nuk e la, do të thënë, por nga nga ajo mungesë shpresese se mund të zgjidhej, në kulmin në 42-shin, ku mendoi se Hitleri do ta do ta arrinte të pushtonte të gjithë botën, ai dha fund jetës tij në Brazil, do të thënë, me 22 shthor 1942. Bashme socjet, bashme socjet, pasi kishte parë gjithë Evropën, pasi kishte parë zhgënjimin ti indiferencës dhe gjithë gjithë librit, kjo është kështu një lloj manifestimi ndaj kësaj, do të thënë, ndaj ndaj një raporti ku Ne sot e, e dim shumë mirë se se cili është çmimi i indiferencës ton në përditshmrin ton. Mm. Ku nuk i themi gjërat kur duhet dhe kur mendojmë se do të kalojë dhe kur njerëzit cili do të kanë detyrim të flasin ose kur yes, heshtin, domethënë në vend të tyre pastaj normalisht epidestalet nuk rrin kurrë bosh, ndonjë kusht tjetër që guxon mundi mundi thotë. Jemën edhe pikën që ë uh, na Chomsky disa javë më parë ngrindë më shumë më shumë domethënë që thoshte që Uh, sot është inkurajuar budallaku që të ndihet normal, madje krenar për ignorancën wow. e tij, domethënë. Është e vërtetë? Nuk i zën ngushtë uh, më të gjithë njerëzit me mendje, nuk i kin ngushtuar në hapësirën e tyre për për për të mbietur dhe për të thënë gjërat. Ka dhe një çetë tjetër, pastaj nëse zërat e moderuar nuk flasin, do të dalin zërat ekstrem që do të mbushin hapësirën. Unë vetë jam shumë për kohën Botaj diheshme nga Stefan Zweig i përkthyer në kohën kur e ka shkruar në domethënë nën Evropë, lezojm Francë, saqit që zojn Austriën, Gjermani dhe me një modesti të arsyeshme, domethënë një, një kulturë që një kultur... që bën shumë përshtypje. Që gjendet në faqet e librit, sepse domethënë kjo është gjëja, ky libër është diçka midis me luftës, merreve uris, ë uh, gjithëti shkatërimit që ndodh gradualisht në Evropë, po edhe edhe një finezë, një kulturë të arsyeshme që ka përshtypjen un ë Ndo është ta rruet në ca salonën Në vjenë, por që atë përhapja Atë që kishtë e dikur nuk e ka, ka është zvëndsuar dhe dikur nga Banalitetit të një Kjetër botë është kjo Jo e djeshme <gjë> Bota e djeshme, zonë e zotrinë Nga Stefan Zvajk, Agim Baci, kritik letrarë Falem djerit shumë për, uh, E di që jetë duke E duke ajgjëruar për Ramazan Që që bëhet pak e Po jokur ledzim. Po jokur ledzim. Ledzim le, so. <laughs> le, le jo, gjithmon. Këti <laughs> e një ba së pak, është skankën nësi. O kejnë një. O kejnë një. O kejnë një. O kejnë një. O kejnë një. O kejnë një. O kejnë një. There was a mess between her and see She don't want do të luajmë pjesë të sotora tani 8:37 ditë bremde gëzuar prag i kampionatit evropian të futbollit mëjzdash sot në orën 21 shkelmi i parë drejt topit mmm vetani fotoja much before çfarë jemi katërkuar ndonjë në sekondash janë toshu themi tani një pesë vit më vonë mund të jenë më të bukura po asnjëherë jo më m'm thekso politically dhe incorrect domethënë Ok. Mund të thonë se janë fyerje për, nuk e di, un um, po shikoj një grua me mjegër Altin. Jo, po, po, është bërë asë modës mjegër, sa jo vetëm çuna, mund të arrisin të kujdesen, por është modë. Është edhe dhe... një 39 vjeçare nga Oregoni, oh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është grua. <tus> është grua, e ka emrin Rose Gill. Grua me mjegër Prifti, skëndaj. Po, atë Rose Gill e jave edhe këtë kodësh çajë ajo. Isha, është në hall, ëh, se të kesh gjithë ato Qime në fytyrë nuk është shumë e këndshme për një vajzë. Tani kjo e ka lënë. Ka 25 vjet që ka këtë lloj problemi, por tani më ka vendosur që mos të rruhet më, por ta lërë mjeku si një djalë. Do të thënë kjo është një grua ka që ka problemin, ka problemin, ka problemin e të pastërit të qimeve në fytyrë. Më shumë se duhet. Hmm. Më shumë se duhet. Ajo ka mikën ieri unë se rri zot ashtu. Ajo jish jë... mikun e Gajosit Lorit. Nuk e fus <laughs> më. <laughs> <laughs> jo, fute fute Loris. Ajo. Unë sojmë dashur. Tash u ka fare <laughs> atë. So Nisa ka... është një grua me një mjegër në exotrin me një mjegër të vërtetë. Mm. Se kam të mjegërat, ajo ka tutull dhe një ëmbëlsi në buzëqeshje. Për... Tukë gjit, tu si për ke gjoks. Din, por ka edhe atje për... ja ka. Për ajo është më e tmesh. Flori. Din me sa detaje e bëj shikoj. Dy gjinjtë të formuar gruaja dhe dhe dhe rrafshme lesh. Dhe pjesa tjetër pastaj sipërfaqja është komplet mashtull. Mjegëra ja bëj allad. E m' mirë, okay, në rregull. Shkaj, okay, vojtur për shumë. Po, pse pse e kemi nxjerrën ne këto tashë, si circ është një nga këto. Nga këto njerëzit? Jo, shiko, ajo thot se un ndihem mirë me veten tani. Kan bër gabime që më përpara nuk shkoja dot në asnjë aktivitet i çdo lloj jashtë shtëpis, nuk shkoja dot në në shtëpinë e një shoqjeje sepse duhet që në mëngjes të bëja këtë lloj procesi. Tash edhe kemos afuks kodash. Kështu që tani ndihet më rehat, ndihet mirë me veten, çdo njerëz është i lumtur kur ndihet mirë me vetveten. Po kjo, kjo nuk është lesbike. Jo, s'kani jo. defal. Jo. Kjo po kërkon një dial. A nuk e di. Domthon madh madhom ndje mua, se nëse kjo po kërkon një një shok në jetë, është fatkeqësi tek femrat ta kesh një mjekër. Po ta themi hapur. Mbaruan yes. gratë në botë që do do shkojë unë um më shumë të gjej një grua me mjekër. Po ka të ngatë ataj që nuk paraqyjoi një copë, besoj. Nuk e di. Hmm. Unë vazhdoi të shpresoj që ka. Okej, okay, dakor. Po ska punë paraqyjim fare këtu gjykim, thasë. Po jo, ja, ti kërkosh një djalë që të mos parashikoj që un kam mjekër. Po mund të gjej një djalë që nuk ajë ka mjekër. Po pritet valla se un jam që ka problemin e kundërt. Ligj i kompensimit. Po. Pse ai qoftë jam me, me siguri do të një ai do të donte një grua me mjekër. Sepotësh qoftë do, do do do që ta gjejsh mjekër. Ai me mënyrë të menduarit ke. Aha. Uh Mirë, ej, dgjoni, është anagrama është kana BR midas role do të na jap në një moment apo dy edhe <laughs> fituensin e dhe fitu Kana bjarit Kana bjar K-A-N-A-B-I-R-R Kana Bjarit Bjarit Kana bjarit Kjo është Për momentin Dikëm, ato dhe dikëm si këngën është kjo kënga Që Akuzon këngën e eqiranim Si të vjëdur Oh Alo mirë mëgjesi You know that time I jumped in car? Ale urdram. El di. Na e shumë shpejteli, si zgjenën trafik. Po blendo un jam i stacionuar te kshin e Wilson. Shikoj këtu që një pjesë, segmenti rrugas Sami Frazi është ndarë në dy pjesë. Në rrugën dëshmor te Kadëshkurri dhe, ka dhe pjesa tjetër rrugën Sami Frazi, po tem është pakalushtë blend nga dika e liçenit deri këtu pranë Cezurico, shi shikoj që ka trafik të rënduar vezit vizim mjetë deri tek Shishuqit. Jo të thon, më tek nga Shishuqit ton drejtor drejtorisë policisë shikoi që edhe kjo pjesë është e bllokuar. Nuk e di parkuan gjatë ditës këtu hasim shumë vështirësi. Nuk ka nuk ka efektiv policisë Goris si të ta menaxhoj këtë pjesë, kështu që ne kërkojm ndihmë për të për të zhvilluar këtë pjesë me shumë trafik. Aksit e aksit kuesorë kanë trafik normal, me një përjashtim vetëm tek rruga Kavajës, tek shkolla teknologjike paraqitet situat me trafik. Unazare e shkallushme, rrugë e Durësit, rrugë e Elbasanit kanë trafik normal, po ashtu dhe rrugë e Unazës si rrën e rrugë e Bardyr që gullohet pa trafik, unazë aposhme, me preashtim të rrugës Ferit Gjaiko, gjithmonë lagja pra në shpis altinit ka trafik, kryzimi rrugës Don Bosco, por edhe të këndra e Tiranës, Parizani, Panjor, edhe këtu blendë është situatë ashtë me trafik, kryzimi pra pjese që vjen nga avnjurës temi, dhe pjese rrugës barikatave kanë tra Ok. E mëo mi dashur është me numrin e telefonit 0699857777 kur ti duhet një taksi 7787 atë të 1500 lekë Tiranë Rinas. Ëh. Për rrugën e aeroportit apo 2000 lekë tha, vajti ardhi. Rinas, të shkojë te ti. Mirë, do të shjej muzikë tani në klubin e Mëngjesit kur të kthehemi mi dashur dhe kemi tjera gjera për të folur, është të premë dhe muzikën e zinu, mund të agërgoni në faqin do në Facebook, facebook.com, reksion, kërpim, gjësit, apo mund të vini në 06, edhe në 27, 17, 222. Up laugh, wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Përpëstitë 1 minutë në këtë moment tek tonë grupi i mëqyesit në, në valët e Club FM në 14. Mirëmëngjes çdo gjithëve. Guxin janë ardhur në program, një dashur është uh, kohë tani për shëradion e djemve. Dakor. Goxai në gati? Gati. Do të kemi mjaft kohë për të dhënë fituesit njëri. Po jemi një herë po, me fitues. Faleminderit. Po përshëndetje përshëndetje në radio. Na no, u bëndësh radio. Mm. Për anagramën 239 i mbaron numri Bardhylit dhe ka thën Karabina. Karabina është saktë, i lumt. Fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Karabina. Ëhë. Mm -hmm. mm -hmm. Ndërkohë Mario fiton një dhurat nga Electronic Line pasi ka thën i parë këngën e ditës 717 i mbaron numri. Mm -hmm. Okej okay, Mario, të lumt. Kemi dhe një zëm i shdashur, do t'i një një më i pak, zërri nuk, nuk është gjetur, por mm. i përket një artisti mm. të dashur në Shqipëri. Tam. Ka, ka mbështetje, ka dashuri për këtë artist. Dhe okay. përkëtarë, suja i, thot që nuk okay. më dryshoj. Oke. Do në më ndoj që karakteri njëri ju nuk dryshoj, bas një mozhe të zaktuar, unë këshu janë formuar dhe këshu do të desë. Ok. Ka Në këngën Castro Zizo jo. pafund dhe Arben Ristani. Castro Zizo ka ndryshuar. Nuk është Castro Zizo, por po ju ndihmoj pak. Muzika është çfarë e përfaqëson këtë personazh. Kjo është Lëmi. Ky është Lëmi i tij. I karrierës. Mm -hmm. Muzika. Është një personazh i dashur që bën muzikë. Mhm. Mm Timo Flo. Jo, jo. <laughs> jo. Çu muzikën bën tim. Po mira. Se mund ta ngjerguar para se thosha unë këtë. Sa po e dërgoon. Okej. Okay. Atëherë. Goca. Ëh, mm -hmm. në radio? Gatë. Në radio. Loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atu ba. Jemi në. Fjala juaj është send? Po. I madh apo i vogël? Po, po. Ëh, uh, varet këtu. Varet. Mund këtë të ketë të vogël. Mesatar. Po falem. Është një vegël? Jo. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja. Po, mm. shqipegal. Është 100 punë. No. Për, sigom. Ë uh, jo tamam 100 punë, por në një formë formë disave mm. u duhet. Disa që e veshin, e veshin për punë. Vishe, domethënë, po. uniformë. Mm. Jo tamam. Fillon me pa. Po? Në një farë mënyrë. Ja. Jo. Jo, ja, ja, jo nuk fillon me pa. Po, mm. po kur e veshësh e dukshme, apo jo? Po, po, po është e dukshme. E veshin mjekët? Mund 10 pjesë një uniforme. Jo mjekët. Jo mjekët, jo mjekët. Nuk është vet uniforma domethënë, është një pjesë për bësh. Është pjesë e uniformës, po. Jo mjekët. Ëh pastruesët. Jo, jo. Kushtarakët. Pastruesët zakonisht veshin përparsë. Jo. Po, për të qenë më kom. As kushtarakët. As kushtarakët nuk e veshin. Por është një lloj uniforme. Pjesë e një lloji uniforme. Po në në shkoll vishet. Jo. Jo. Ku tjetër, ku tjetër go sa vishën uniforma? Nga mesi i lart është kjo, kjo apo? Kjo është nga mesi i lart. Është në pjesën e qafës? Jo. Ja. Jo, ja, nuk është yll, ja, jaka. Është një M, M. Ka jak? M, M apo ka jak? Një M, jo. Ja. Mas po thua. Po, ja. Jo, ja. mm -hmm. në kok? Jo në kok, jo në kok. Ka jak. Nga mesi i lart, po jo në kok. Nga koga e poshtë Nga mesi <laughs> i ljarë nga, nga koga e poshtë Pra nuk nga kushësim pjesën nga qava e në siper Një kë Një kë? Një këmish? Këmish Jo, jo, ha nga ota ha Një, një, uniform, një uniform. Yo, ko, ko, ko, të Një uniform, ko, ko. uniform ko. Ko. një uniform ko. Ko, ko, me Jo, asë gjëketarë Jo, kë, kë, kë, kë Jo, uniform mjexore, një uniform mështarake Jo, kë, kë, kë Jo, uniform Jo, kë, kë, kë Jo, kë, kë Jo, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë për vezë gjyqtarëve midis midis kokës dhe doman nga koka e poshtash po A, nga koka e posht <coughs> nga koka e posht nga mesi e lartë dhe nuk fillon me k, k. vizat në trup pra po jo nuk ka ha? jo jo jo je yeah. je jo jo jo jo jo me jo jo jo jo jo që është një lloj uniforme ë mm. uh, që do të vishet është një do të vishet tani tani që ka dhe sport b zakonisht jo. më mangë skutra një f tha bravo bravo bravo bravo ulta bravo fa një fa fa fa fa fa Mëndet faja komtare Koptova Po Fa ose bë Blu Po Po përpo Po fa kësa e rave Bluza <gjë> Po një fa nuk vesh në njërër, jo? Ja. ja Ja pra ja, që vetë ndryshtë e pa E mm. i, i qoajnë bluza dhe bardhe mm. Atere Disclosure The Lord Tanin në kryujin e mqesit Pjalla jon pjallon me fëm i qdashur Pjese një uniforme mm -hmm. Lë të përdore në Tanin Se ka kampionat 069 207 222 22, Muzikë në klubin e mgjesit në klab e fërnë. Muzikë në klubin e mgjesit në klab e fërnë sold out you in my clothes she your girlfriend face from heaven but poor she don't know pretty girls don't know the things that i know or how i us share the things that you know oh oh that's impass the point of no reason let go we can free ourselves of all with love and i like the secret lane Speak and say it to me Let's embrace the point of no return Let's embrace the point of no return Let's embrace the point of no return Never really thought we would make it Let's see You be thinking about what could have been about we had a record so my cancer and it down oh now i don't wanna see thee and be it's like a sunset off my heart and they keep us talking i was wondering about you and i've grown to see you a girlfriend face for nothing but what she don't do you pretty goes down Now we all share the things that we know Oh oh there's impass the point of no return Let's go we can free ourselves of all with love and all like the secret language that was speaking Say it so we let's embrace the point of no return Let's embrace the point of no return Let's embrace the quiet of no creature Let's embrace the quiet of no creature Let's embrace the quiet of no creature creature no come Ton, 20 milion dolar, <laughs> Amerikanë, mishtashërështë që arëkërkonë, Mark Cardell, <claps> Matt Cardell nga X Factor. Kituës i para disa vjetë dhe kjo është këngë ati amazing për këtë të të njimë, për të... E gjithë luftë. Albet gjyç, po, këndër këngës photograph nga Ed Sheerën, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Më vjen si të gjithëve, ora është tani 9:06 minuta, ju vini me Radio mm. Club FM në 104, rrugë të mbar, ju e qëheni rrugëve të Shqipërisë. E fundjavë e këndshme që të gjithëve, fundjavë entuziazmuese kjo, e rrallë është fundjavë me fitore, le të them. O shpresojm, shpresojm. Ë, uh, ne na duhet një barazim 0-0 për shëmund sonte. Ë, uh, është mirë që sepse i kemi ngrup Francën edhe Rumaninë. Ë, mm -hmm. është mirë që do të skuadra të marrin secila nga një pik most smati njëra 3 pik. Do të thonë, kjo na intereson. Kto. Mm. Sa përmirson shanset ona pastaj në grup. Kështu mm. që bëni tifo për barazin. për Barazim. <laughs> <laughs> për Barazim 0-0. Mos bëj golazontë. Mund të isha mirë. Megjithatë, nesër ora 15 shumë njerëz kanë plane, ndaj shumë njerëz do jemi xheloz. Jo të mirësin për xheloz. E ndihemi çikë. Që kanë shkuar qi në Francë. Ëm. Uh, edhe do të ndihen nga pranë lojtarët kombëtarën festën. Kam ça shok në New York, por më shikojë. Tha miqtë në New York që kanë. Lojtë shok të largët po janë ça miqtont për e... shemb që ne mund t'i shikojmë ndeshin bashkë nesër. Ata janë. Ata janë tharë, janë po. në Francë. Janë në Francë. Janë në Lens, janë edhe janë larg, janë në Francën e brendshme. Sa ishin sot tani duke ikur për Lens për shemb. Po. Ça ngamishtemi. Prandaj është mirë Ulta, ka dy ditë. Vërsim duket. Jo. Sëmundja si duke më pa. Hmm? Olta po të donte. Shkonare po. Dhe po puna ishte që s'kishte parë. Ëmë <laughs> jo, <laughs> <laughs> <laughs> s'kisha dëshirë, <laughs> <laughs> s'kisha dëshirë. <laughs> Tanë dëshira kuptohet që ishte shumë e madhe Olta Lori ato. Jo, dëshira. Jo mirë, jo. Dëshira është, po edhe kostoja janë. Ma ramon. Mund ta bësh me sakrificë. Ça, ça s'e kanë problem. Vete. Ata që s'e kanë problem, bravo qoftë. Po gjithsesi. Nëse. Keni bër planin dhe shikoni në Shqiprinë. Nesër, ora 15. Sigurisht po. Nesha e parë në histori që Shqipëria luan në një finale. S'ka luajtur kurrë në një finale më hmm. parë. Jo në një finale europiane të paktën. Ka qenë në finale kampionati ballkanik, hmm. ndoshta, po. Kjo është më e madhja. Kështu që është sh super. Prandaj jam nuk e di, jam shumë entuziast. Po është ga një lajmë nga Anglia, ku tani më është provuar se nuk mundet t'i thuash një fëmija vegetarianë se është idiotë. Me falë, se kuptova. Po, <coughs> është një, sori... një fëmija është vegetarianë i vishatë epiteti idiotë? është një sori shumë një po. gjatë ieri, në fakt, ka filluar po. në të torë të vitit 2014ët. <coughs> Kur 2 fëmi, 2 shuna, si pas uh, këtyre njëri me inicialet CC, tjetëri me inicialet KS mm. Ka që nuk e ngrënë në bashk, drek, në shkoll, janë në klasë 6 Tanë Dhe njëri për tyre që është vegetarian, uh, ka të gjuar tjetërin që së është vegetarian, ti mm. thot Se duhet hajë mish, se vegetarian të janë idiot wow. Dhe që truri i fëmiës të zhvillohet duhet mishin Mish, i, mish dhe lëng mishi. Mish dhe lëng, lëng mishi, po. <laughs> dhe Mish me lëng. Ktu kanë histori gjithçka. Do të thonë ka qenë njëri smiqi që ka, ka thënë tjetër idiot sepse ti je vegetarian dhe gjithë mm. vegetarianët janë idiot. Ëm um, e ka marrë vesh nga mësuesit atje dhe i ka i ka dhënë një dënim fëmijës që ka thënë këto gjëra. Mm. I ka thënë që për, nuk e di, ka qenë diçka rreth 2 javë, ti do hash veç. Si të njëmë, sepse mm -hmm. quan të të tjere të idiot Për zjedit dhe tjere e, e tjere, tjere, tjere, tjere mm -hmm. Dhe prindrit e ti Janë mërzitur shumë Ata e kanë ndjekur këtë të qështje Prindrit mm -hmm. e fëmijës të dënuar mm -hmm. Do këtën që për shikosës ka qënë një një gjë Ja, as një gjë Po të e bënin fëmijës të tjere, nuk dhe ishte pra pas një gjë Pritja që shtroj pasaj ishte A quaj kjy bulizëm apo jo A i përmbushte mm -hmm. të quaj të rrit idiot të vegetarianve mm -hmm. a, Nga arritur çështja deri larg në këto, po themi, drejtoritë arsimore etj. etj. dhe në fund fare dhe dhe ka kushtuar 8000 dollar në dy vjet. E gjithë çështja në gjyqje në, çu për sqaruar vetëm këtë historinë e këtyre të dyve. Pam, anti. Dhe mbas 8000 dollarësh të shpenzuara shkolla ka fituar të drejtën që nëse i quhen njerëzit idiot në bazë të zgjedhjeve ushimore që quhen, kjo mund të konsiderohet një form bullizimi natyral. Po në fakt është. Në faktë është po u dëshën 8.000 dolari Që në faktë dojë Qështë nuk është i bindur Mu të që <risa> <dë faktu> e... <risa> must... shpenzoj dhe mu shumë se ajë që Po e shpenzoj shkolla Para bu bliga Ajde mo Ej, 9.10, gosa keni menduar shë radio Pa tjetër U shiko, wow Kemi ko, Madje Shiko E vërtet Atër e letë luaj, mështë shë radio e këtimit miçdashur Vajzat të nifë shenj një fjall Unë dhe altini u asë vulloj, ma altin për djetë Aha, et. Ja. Aha. Nuk hahet. Nuk jahet jo. Ësh një çu koncept. Jo ta, është një veprim teknikisht. Një veprim që bën njeriu. Po, bën një veprim për të mbajtur këtë gjë. Okej, okay, bën vë... një veprim. Bën një veprim për të mbajtur këtë gjë. Ne kërkojmë këtë gjë, jo veprimin, jo, çfarë është ai? Sekreti. Ëh. Mm -mm. Jo, jo, ska lidhje. Ja. Po bën një veprim për të mbajtur sekretin. Është një gjë që preket këtu. Kjo vetë nuk preket, mm -hmm. nuk, nuk ka një formë që mund të prekë është A fjallon me bë? Ja. ja Besa mm -hmm. Mm -hmm. Ka të bëjmë fjallin e dhenë? Ja Me përëmtimet? Një no. Do të bëshë ditë qka për ta mbajdhër këtë i gje pa. Mm. pa Dhe më thënë kjo është e përditshme, apo jo? Po e përditshme është e përditshme E përditshme, e përditshme, e përditshme, e për ojshme E përmi në përditshme E kapi, direkt, po, me hofi, dhe Dhe për të mbajtur, për ti dhe të lasht Bravo, bravo, bravo Presështë thoinë Bravo Ka dhe manja këtë Oke, e gjithëm Blaze of Glory nga Bon Jovi është kër një kërkuar sotë mëgjesi Jumë mund të gjithi muzike në klubinë mëgjesi 069 27 22 Për kën gëtuaja 069 27 22 22 22 22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 Mëngjesit, <tëmë> mi se keni ardhur Në klubin e mëngjesit Ta <tëmë> një do vëllën një kujtë Me seri mishdashur Nga shifrat e Euro 2016 mm -hmm. Qo se im bledh gjithë uh, Shifrat e Euro 2016 mm. Qo në më informua? Së dje 2 plus 0 plus 1 plus 6 2 plus 0 plus 1 plus 6 mm, Bravo E sak, bravo i erit Aftëron një bilet për në Cineplex? Një tiket. Më fal, nuk duhet ta thoshe. Jo, jo. Okej. Bësh aga. Po mos e thoshë fytë. Kjo nuk është ndër ana <laughs> ato. Ke një shumë letë, por kam një quiz me seri me shifra. Mhm. <laughs> nga Euro 2016. Edhe bëj pyetjen e, e, 6, 10. 10. e parë më zgdashur. <laughs> Sa gola? kam një ditë vështirë, por le të japim një dhuratë mirë sa gola lejoi ekipi kampion i Spanjës në dy turnamentet e fundit. Gjithsesi sa Zero. sa gola ka mm -hmm. lejuar Spanja në dy turnamentet e fundit 0 69 20 70 222 do fiton një dhuratë nga dyqani Taxipikon. Ok, faleminderit dyqan taksi.com. Ishh dashur dyqan taksi.com, mm -hmm. vende ku shkonni mund të porositni, ju vjen në shtëpi, nëse s'keni kartë paguani kur ti mbërri malli atje, dhe nëse nuk ju pëlqen, mund mm -hmm. ta ktheni atë pas. Mund ta ktheni, por u them keni të drejtën tuaj brenda 48 mm -hmm. orëve për ta kthyer mallin, kështu që asgjë nuk ju mbetet, as pyetje nuk ju bëhen, sepse keni vendosur ta ktheni. Por gjatë 2 European me fundit, ne bëhet mm -hmm. fjalë jo për eliminatorët, por për European në semifinale. Mhm. Mm Ky ekip, një Spanjës, kanë grën një sasi shumë të vogël gollash. Por, është i kanë grën. Sa okay. kanë grën, gjithsej, po, po shumë pak. Në dy turnamente të fundet. Okej. Ndërko që zërin vazhdojnë të mos e qenë. O, oh, që në dhe gotënë. Më ka thënë wow. Arbender Hemi, Ermal Mamaci, Kjesh Leka, Sherif Merdani, Alban Skëndera. Jo, jo, jo, jo, jo. Jo, shumë lërgë. Le të dëgjojmë edhe njëherë zërin, lutem. Unë mendoj që karakteri i njeriu nuk ndryshon, mbas një mojdë të zakutuar, unë kshu jam formuar, por kshu do të vdes. S'është aq e vështirë, ëh. S'është. Një nuk është aq e vështirë. Mas edhe nga që e dim në para. Nuk është e vështirë pra. Jo, jo, s'është më skaj. Por ka një gjë, shikoj. Ehm. Njëz drogë e kuptojmë, po ndonim më pak. Ne u thamë që ka të bëjë me muzikën, po? Po. Po. Tani un do recitoj.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 vaj. Me qytetin ishim shok, humbëm gjithçka që dëshëm, ajo nuk kthehet më tek ne. Në ecjen tënde, hm? Gjithçka sot më duket zbrazët. Qeshën me ty frikacakët dhe ata që balt mbi ne hodhën. Dhe sot e vetmi e jetëi përball meje, evrar është ëndra. Ndaj sytë tu për gjumin s'e duan. Nami mm, Un po si e shiha si po e zi Se gjitha? Nuk e gjitha? Ja un e di ku shesht <coughs> E di qe, jo, pë, për kërgjën ja, të kërgjën ja. të kërgjën? Ja S'kërtoj të kërgjën? U tove e shumë në përvargjën No so. <laughs> Lotët u derdhëm Mi mm. fanë qënë të ndëtë brisht Ku koha gjurëm kalën Ato i shohë Me flokët luaj unë Ndo shtë ata një me i qetë se më parë Si në ndër Ishim të dy Ku je ti vajz me qytetin ishim shok humbum gjithçka qe dashëm ajo nuk kthehet mot tek ne ne ecen tande gjithçka sot mu duket zbrash keshen me ty frika cakat dhe ata qe balbin e hodhon dhe sot nuk u pombajet dot er meje perba meje ja ku je ato dëgjoj pak tu me qe që... Se dongaun. Pão, pão, pão, pão, pão, pão. Caçmeu, estou, me afasto. Aposto que vingetar do Dani. Já é que apram. Já aprane calm. Këtë e një pas pa në kryvinë e mqesit 069.20 E të gjëmë ta në qështë i zëtë për gjumër, po? E kjubra, a kjushtë për personajshin në qëtjubë e më shumë? Unë mëndoj që karakterin një rinut nuk dyrshon Bas një mozhet të zaktuar Unë këshu janë formuar Dhe këshu dëvdes Breathless të një nga The Chores në kryvinë e mqesit Dhe kjo është për Arlindin Yeah! Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Ja cilat janë zakonet më të shëndetshme që ju garantoj një të nesrme më të shëndetshme dhe kështu ju do të mund të njështi një investim rëjnësor për veten tuaj dhe rridhimish për jetën tuaj. Pini qaj jeshil për të rritur metabolizmin. Vendosni alarmin të paktën 20 minuta më herët. Në këtë mënyrë do i krijoni vetes tuaj kohë të mjaftueshme për një mini stërvitje në mëngjes, për ta vënë trupin tuaj në lëvizje dhe për ta mbajtur atë në formën më të mirë. Bëni dashuri, ju rit imunitetin dhe eliminojn stresin. Paketoni drekën tuaj për ditën e nesërmes, mjaft hëngrët jashtë. Pini një gotë madhe me ujë që në mëngjes për një lëkurë të bukur dhe për pastrimin e organizmit tuaj. Konsumoni produkte me përmbajtja omega 3 si salmon, ara e të tjerë për të parandaluar rezikun e kancerit të gjirit dhe për më shumë përfitimet të tjera. Pini një god verë për të ullur rezikun e një ataku kardiak dhe për të rritur fuqin e kockave tuaja. Konsumoni një copë të vogëlë qokolatit të zezë gjdo ditë për të reguluar presionin e gjakot. Konsumoj e një darkën tuaj të pakton 2 orë për pare gjumit dhe te për nga dalë, mos e konsumoni ato më shpejt në mënyrë që mos e në bingopni vetën tuaj. Bërë një gati për gjumë të pakton gjysë more për para, në këtë mënyrë do të ndjeni më të freskët në mëgjes. This is Club FM, day <laughs> Everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses Ka ridulsi zo ada. Ku reti? Po lerve ti baj. U gjetet e zërit. A doja të isha më dalje. Më sigurinë hardor në Juventus, në Mjes i Zongjes në Juventus, në Milan, në Invaderi kave familjen bindikale. Even e granin e klub të vësërmë, zhurmonën e bukur tol të zje violeta. Ja tu nuk shkogon nga radhia se nuk dëgjohet. A nuk për ta sdot, nuk për ta sdot. <laughs> un, -ja. mali, ta I kujt zëri? Dua të jem në majmalit atje të të tasni më të mall. Majmal. A e boll dalin gjithë atë në majmal? Dua të jem aty më majdal. Do të them në origjin. Kur është aty në majmal, thotë asigurti jam. Ti sa po smali? Ti zëvizi aun dos. Caga, caga. A gjetur zërin dhe ishte Elton Dedë. Eh, Ësakt. Bravo. Si ka domo bëjë. E kanë gjetën don Dedën. E jiteni të dëgjoni Elton Dedën ta prezantoni. Ma te, jasë, të pason de qyteti i vjetër ka thon Luka. Po <të> mira, qyteti i vjetër nuk ishte pyetj. pyetja. Pyetja është kujt është ky zë? Por në fakt po. Këndoja, por mm -hmm. recitoja. Ninurat fiton. Ninurat. Ninurat. Ja dëgjoj. Ninurat. Nuk mund të jetë karakter i njeriu, nuk dyshon, mbas një moshe të caktuar, unë kush jam formuar dhe kush do vdesë? Atër e Luka fiton një kupon nga Hako Bravo Luka Fiton një kupon nga Hako Kaj qëtër se zëri për gjumëri për kiste kandër autorit Elton Teda Te isha bute ditë nga mali stobendet. Gjomi, prez direkt, ikam zgritet me. Në majën e malit duan dhe në buzë dedit. Sa pëlqen serioz dedit. Ës fantastik. Ai <laughs> zoomim kur bëj ti. Më disukëf për më bën. Jo të të derdën. Façën tënde të prish kohë që unë kalem. A toj sho? Shoh, flokut luhaju, sot tani më mm qetse -mm. në parë, si ndonjë. Ishim do dy. Ku je ty vajs, në qytet i nishim shoh. Kumë diçka qytet, a jo nuk them. Si është Gjësha sot më duke së vratë Gjësha sot më duke së vratë Gjësha më të nukat Frika të zakë Dhe ata që për dine hodëm Gjësha sot E zet me jeti Për që në ayeri? Shat dëpër e shtë E prarështë të në Dhe e së të të të Për që mjështë të të të E qitur se sa gollë a ju bënë Spanjës në dy edicionet e fundit? Pes. No. Kater. Kater ollu. Ullu, ollu, ollu, ollu. Në! Katër! Sërallë qëti. Katër! Katër edhe ti, Olta. Ullu. Ullu, Olta. Katër gollë a ka pësuar po Fransa dhe Spanja. Atër edhe njerë provim AB. <laughs> <laughs> Patëpëritu. Mm, mm, mm. Mirë pjeti e dytë nga Europiani, Olta. Nesë qënë këta... Let's go. Dorada. Të... Sa herë ka ndodhur që fituesi i Kupës së Botës të fitojë edhe Europeanin 2 vjet më pas? Kini para se të thëjë njërë në 2 vjet ka bote o mm -hmm. Kupën e Botës on European. Tam. Sa herë ka ndodhur që një skuadër fitoi Kupën e Botës Mhm. Mm dhe dy vjet më pas fitoi edhe Europian. Mm -hmm. 069207222 dërgonu mesazhet uaj. Sa ka ndodhur? 069207222 rather being a clean bandit e shfarxojmë tani në klubin e mëqyesit. Ora është 9:39 minuta, ju jeni me klub e femrë. travel and to see But as long as you are with me There's no place I'd rather be I would wait forever Exalted I'd rather that... Yes, mi zgjini anë dunë. Clean him. Just clean band it just glide. Mi dashur në të këng. Mm -hmm. Oh yeah. Hurder. Iku dhe kjo ja. Oh yeah. Filloi Rotiani sot. Fillon uh, zhurma. Sporty. Bluzat. Zhurma të këndshme, besoj. Po. Baba, me djasa. Po, po. Hapet vëlori. Ti je vëlori frik. Ua, vasti. Pse ne kemi arsye për të përsëruar gjet ditëve të tjera, Ulta. Po rajonë në të... këtë rast është e këndshme sepse është gzim. Se ti Olda ke më ranq që ne të flasin pak kështu. Po, një ranq po ç'është vërteta flasin pak. Ashtu. Mm. Se unë shikoj që vajzat sa vinën përfshihen më shumë, jos mm. largohen. Mm. Çfarë dish Olda vajzat dhe Olda? Çfarë thonin? Prefer nuk thonë. Kiç si nuk mundu vetja si gjysh. Duka ikur rrugës ashtu apo sikisha blerë dhe buk. <laughs> gjysh fare. Shumë blerë domate. <laughs> Piga ze. Ja uja mund me burrë dhe dhe madhe, tuetës aty. Mm. Ja dhe qande në shpinën, se kësha qënë të palestra. E janë cagocat vogla. Gjimnazit do dhjëm vitë parë, vitë dhët, vit diçka mm -hmm. uh, atyllë. Dhjohaj njërën që flisën telefon. Më vdekshin rrëpë, më vdekshin rrëpë. Nërë qoftë. Ma shkje <laughs> <just. laughs> e kështë, bëjo kështë që wow. betoje, kështë kështë honda që? Në skelet janë të rënë, dukshin rob, po. Këto janë skelet e timsë. Ëh, ëh. Ëh, fillojmë me sallampën anë tjetër të tuaj, sa e kushta ajo se une shua, une shua, oh, unë kshuë unë ashtu. Po, por no, domosdomos, okay, domosdomos si njëra nga të treja si ishin tregosa, si domosdomos njëra nga të treja kishin atë imazh anë ku të mjet mbrojtor, a ke parasysh? Kur është Ai nuk tha në një fjalë, nuk tha në një fjalë, por si ishte pjesë e grupit, e kupton? I dinte ajo fjalën, gjithsesi. Alëtian Lale. Ekista. E kishte përvecuar e mirë Unë s'ku që shimë veshët, kurit gjoja Ashtë tiki unë Po për një mbraba këthe, po për për një mbjenojnë që për ikju Se me këto kohët Ashtë janë të mbukë, se <laughs> <laughs> të këthejta Ha, Gjaci, dhe të thotë në i në Gjaci këshu Opa, të të vindë të mund të jakama më më vërdalë Ati e mësa që dojnë këshu Lëshojnë kaviljet, e këpëton Për i të fare Shkar Gjaci dhe versioni i dhënë pastaj. Po dua të them që gjuha olta, me që ty të shqetson. Të shqetson kur tifozët po. tifozët mallcoin që goli nuk u b për shemb. Këmën e elitarit, a kujten se çfarë? Po them po, oh, që ka ndryshuar gjërat. Po ishin këto gjërat atje. Oo, do bënin nami. Ëh, ama shaka oza. <laughs> jesse si nesër un shoh që pas ka një orar të ngjeshur, shumë ndeshje domethënë. Ja ku është orari, mi ish dashur, i të gjitha në nesër. Tre ndeshje pranitës maksimumin që mund të ketë. Shumë shumë. Dhe oraret janë gjithmonë nëlta, mba fiksoje këtë nga unë. 3-6-9. 3-6-9. 3-6-9, kjo ike. Shumë fisha. Nemë si janë natën aman? 9 natën. Jo, jo, natën, në orën 3 natën. Vjen atë natën. 2-3. A jo, jo. Po këto janë në kontinentin ton. Po pra pikërisht. Ai ndod kur kemi kështu. Gjithsesi, ëhm um, ne do të kthehemi së shpejti, ne kemi gjithsesi muzikë që do të jetë nga Nadia Ali, Waswak, Rapture, ose Borsha, eh? Rapture, Gardor. Don't dare and hazing you. Felt everything around me move. Got nervous when you look my way. When you know all the words are sahi and you laugh as slowly moon rides on all danjor në klubin e namjes të dorës mm. tani në 9:52 minuta un jam bleni këtu më njërin me ngjesh me Loren çdo mëngjes me, me ju ëh si sot në mëngjes këtu në vallet e klavë femrën 104 edhe në ekranin e Club TV-së dhe, dhe goditem se yemi uh, entuziazmohem dhe shpres mirë se kur të kthehemi këtu të hënën do të kemi fitore diçka pozitive për të folur nuk dua të të përmend mm -hmm. emra fitoresh ose të tiera si këto Nga frikas e mos e... Një letë shpresojnë, një letë <�mumblesıntti> shpresojnë A, për shoh <c Zarifat> uh, Por... Uh... Se vetëm ti shpresojnës sh dhe unë jo Për kushtë ta që vetëm në shpresojnë dhe ti jo, mëj Atë jam një dy fitu e sunë, si jebë më lafënë nështë Ok, jebëj, bashdo Atër për sharadiot kemi fanelën nga Ikeda 895 i mbaronumëri fiton një lulle nga bota e lulleve Dzenim, më ka thënë Higjena 209 i mbaronumëri fiton 2 bileta për në Sine Dhe 8-2-3 imbaru nëmëri Arbeni dhe më ka thënë dy herë France dhe Spanya A janë të sakt? Mm, janë të sakt, bravo sakt, Arbeni fito një durat nga 200 taxi.com mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, I lumë të Arbeni I ka nëllur Spanjes që fitoj kampionatin botror në vidin 2010 Dhe pasaj në 2012-djetën fitoj dhe Europianin Dhe frances gjithashtu që fitoj botrorin në 1998-në dhe në 2020 mm, mm, mm. Në dy mishin, fitoj pasaj kampionatin europian Ta futbolit Po që gjithë sa reklaman që kanë fituar Kanë fituar qmine Mh mh Mm -mm. Në e vërë njërën të ashojmë i ikim Po kërkoja për njërën, <laughs> i e shumë të bukur Kjo për shumë dhe tim mm. Ku është? Për e një sekund no, <clears throat> uh, Jeri, kam pa. probleme me kompjuterin mm, E besoj Edo ja. në nërë uh, pasër Po t'i bësh metodën klasiket për plasis O me dorën bita volim Ja, nuk nuk punon këtimi me për, për, për plasis Këm provuar A Play Guide to Flatulence, The Gatling Gun, The Rotterdam Express. The Question Mark. Një, bridge God. Kjo është një guide për gazra të mm. ndryshme. Mm. Ës reklam në Britaninë e Madhe që ka fituar një çmim, është transmetuar në radio. Mm -hmm. Dhe ka të bëjë me nevojën që burrat kanë, sidomos pas moshës së caktuar, që sure. të bëjnë një kolonoskopi. Ah, uh, situashë uh, të kujdesen për zonën e trash. Mm. Sepse nëse të shputojnë gazrat, pa, pa e mbajtur dot, mund të jetë shenjë e sëmundjeve. Pra ke probleme. Çi oh. ke probleme? Dhe ata për ti, për të rishur vëmendinë te kjo, kanë bërë një guida e e përseve. Mm -hmm. Është quhet. The Flatlands, The Gatling Gun, The Rotterdam Express. The Question Mark. The Howler Monkey. The Romanian clam digger The oh, aftershock yeah, yeah. The Spanish wing The rolling thunder The church mouse The blast fellows Eka bro? Ea në suma? Ay, pasta, porke me serios da? O këfutit is are funny but chronic flatulence is one of many possible symptoms of colon cancer know the signs at NEA and are this wow surreal that mm -hmm. shuh oh, po angliset e i drawing ton radio imagjota bosh në shqipri këtu o bo bo një spot me me të mbyllur në qendra deri po vjen ama ama vjen ama direkt ama të mbju dy shiritin të dera po kujt i bë vjen me ëndrë me vet Orkesa Zahim i xtë gajrë, durmij xtë dashur, ajo është tifose me Portugalinë në kë... Ajo, për të shakë... Portugali asës qalifikuënë. Apo qalifikuënë, qalifikuënë, që qalifikuënë, që që qodëmë që. Ia dhe... Apo e shë në rafënë të... Hajdut i univogër... Kusësë për në rrë, dhe rrë, dhe rrë, dhe rrë. Për rrë, dhe rrë, dhe rrë, dhe rrë, dhe rrë, dhe rrë